Пробудилася, аж як земля дудніла під довгими рядами, що співали січову пісню. Дмитро був біля неї. «Біжім, синку, за ними, абим їх здогонила. Наймені дурній мужицці простять. Я не знала добре, я не винна, що моя голова здуріла, як то та Україна забирає мені діти». Бігла, кричала, Іване, Андрію. Всі бігли за тими довгими, рівними рядами синів, падали на коліна і голосили. Марія прочуняла співсну споменів, заломила руки та й кричала, «Діти мої, сини мої, де ваші кістки білі? Я піду, позбираю їх і принесу на плечах додому!» Чула, що лишилася сама на світі. Глянула на небо і зрозуміла, що під тою покришкою сидить сама, і що ніколи вже не вернуться до неї сини, бо цілий світ здурів люди і худоба. Тікало все, що жило. Ще недавно нікому доріг не ставало. Діти несли ще менші діти, мати несли за ними добуток, одні одних стручували в провали. Ночами ревіли корови, блеяли вівці, коні розбивали людей і самих себе. За цими здурілими людьми горів світ, немов на те, щоби їм до пекла дорогу показувати. Всі скакали в ріку, що нешла на собі багряну заграву, і подобала нам стивий меч, який простягся вздовж землі. Дороги дудніли і скрипіли. Їх мова була страшна. І той зойк, що родився зі скаженої лютості, як жерло себе залізо і камінь. Здавалося, що земля скаржиться на ті свої рани. А як стрінулися над рікою, то гармати виважували землю з її предвічної постелі. Хати підлітали вгору, як горючі пивки. Люди, закопані в землю, Скам'яніли й не могли підвести руки, щоб перехрестити діти. Червона ріка збивала шум з крові, і він, як вінок, кружляв коло голов трупів, які тихенько сунули за водою. По битві копали гроби, витягали мерців з води. Поле за кілька днів зродило багато, багато хрестів і поміж ті хрести попровадили солдати її найменшого сина за те, що царя називав катом. Казали, що ведуть його на Сибір. «Далеко би йти, кров буде тече з хлоп'ячих ніг, сліди червоні». А й старий повіз офіцерів попри ті хрестики і пропав досі. «Ой, небоженята! лишили ж ви мене саму стерегти з совами, ваших пустих хоромів.